Вин не велив розіслати по местах універсалів, щоб ті чехи брали безвідмовно. Бантыш Каменский. Источники модроссийской истории. Москва. 1858. Часть 1. Страница 305. 309. Статья 19. В Україні була власна система освіти і податків, тобто власне фінансування. Російське військо числилося як надійне або окупаційне, тобто на правах чужоземного. Це були здобутки. Зате Гетьман цілком відмовився від зовнішньої політики, активно сприяв імперіалістичним заходам Росії – Винуватий був у знищенні правобережжя і сприяв початку ліквідації національної церкви, хоч і обумовив її автономний статус. Іван Мазепа, ставши його наступником, пішов тією ж дорогою, тобто і один, і другий, укріплювали козацьку державу, міцно трималися її автономних форм але дозволяли російському ярму не просто лежати в себе на шиїх, а де далі більше стягуватися. Зашморг той затягували повільно, але неухильно, і протидії цьому ні один, ні другий практично не чинили, хіба що останній схаменувся під кінець життя. Іван Самойлович не розумів небезпеки російської політики заковтування і її не стерігся. Йому залежало тільки на збереження прав і вольностей українського народу. Чи не тому, зрештою, дракон ковтнув і його, бо Праг в Україні мати все більше поживив. Незважаючи на політику стабілізації, яку провадив Іван Самойлович після своїх воєнних подвігів. Доброї слави в національній пам'яті він, як уже казалося, не залишив. Його не вельми огуджували, але й не хвалили, як приміром його наступника Івана Мазепу, котрого різко огуджували одні, і надто вивищували інші. Хоча саме за Самойловича припинилися національні незгоди та міжусіб'я. Але припинилися вони не тому, що Самойлович був такий мудрий, а тому, що правобережжя було знищено Гетьманові не можна відмовити в сталості його політики і в намаганні дозволені форми автономії укріпити та їх триматися. Але з другого боку саме він почав звітуватися в кожній своїй дії перед царем. Потерпівши невдачу, коли хотів розширити свою владу на іншій українській території, він почав жити як удільний правитель, вірний своєму сюзарену і цілком нього залежний, чи принаймні такий, що вдає із себе цілком залежного. Чинячи так, гетьман мав і програш, і виграш. Програш той, що вправив Україну у глибоку підлеглість, а виграш, що в деяких справах розв'язував собі руки, хоч це були справи більш внутрішні, не політичні, а економічні та культурні, та й то, в певних межах. Цікавий те, що Самайлович після себе залишив партію прихильників, які згодом стали в опозицію до Мазепи, її очолювали батько і син Полуботки. Про це ми розповімо далі. І це при тому, що спробу управління Україною Мазепа не змінив, а фактично йшов тут за схемою накресленою та закріплену за Хитра й обережна політика гетьмана дозволила йому протриматися досить довго, і її можна назвати «малим рабством». Історичний урок з цього гетьманування можна вивести один. Мале рабство веде за собою великі, малі поступки ведуть за собою великі. Бо така вже природна хижака, малим він не задовольняється. Згадаймо вовка з відомої української казки. Той уміщує на санки одну лапу, потім другу, потім сідає весь. Про аналогію з нашим часом можна і не говорити, кожен її бачить у віч. Теперішня політика Українського уряду з постійними поступками північному сусіду – це безперечна гра з вогнем. Стабілізація не мусить досягатися коштом утрати національного суверенітету. Політичний ідеаліст другої половини XVII століття Петро Іваненко Петрик і його спроба повторити – ЧИН Богдана Хмельницького Процес українського козацького державотворення у XVII столітті висовував у політичні провідники різних людей, великих та малих, гетьманів та гетьманят, людей достойних та недостойних, тих, які хотіли добра Україні і тих, котрі прали тільки задоволення власних амбіцій та шкурних інтересів. Не про всіх однаково добре знаємо, про всіх отих безпалих, іскор, куницьких, могил, драгиничів, самосіво, опар, та інших, які були здебільшого людьми безідейними або ж з елементарним політичним мисленням одже й не були посильні витворити власної політичної програми. Зрештою, не будемо тут категоричними, бо, як я казав, про них знання наше недостатнє, адже й гетьмани, і гетьманята за щось змагалися і якимись ідеями зваблювали до себе прихильників та й охочих класти за них свої голови. Однак один із них – а саме Петро Іваненко, чи Петрик, як його звали, викликає до себе інтерес більший через свою явну неординарність. Петрик у малоросійській історії, писав Микола Костомаров, явився таким типом, яким був Дон Кіхот в історії людської поетичної творчості. Історичні монографії – Исследование. 1905, книга 6, том 16, страница 439. Оцинки циодия чав историків цілком суперечні. Так, Радянська энциклопедія істории Украины, Київ, 1971, том 3, сторінка 373, Називає його політичний авантюрист, сталинник султанської Туреччини. Його дії характеризуються зрадницькими, а походи грабіжницькими. Уманець у книзі Гетьман Мазепа, 1897 рік, сторінка 109, пише, що це був писар, що мріяв про булаву, вивертливий, як Виговський, і відчайний запорожець, а загалом людина не без талантів, яка щиро захоплювалася і готова була віддати голову за вітчизну. Сторінка 115. Грушевський вважав його за останнього демагога, який з допомогою Запорожжя та Криму хотів підняти повстання серед українського населення проти гетьманства і московського владарювання. «Український народ в прошлом і настоящем» 1916, том 1, страниця 269. Вже навіть така різнорідність оцінок примушує пальніше придивитися до цієї постаті. Принаймні в історії українського державотворення варто виділити Належне йому місце, зрештою річ відома, авантюристами і демагогами часто називають тих, котрі свою акцію програли, а ті ж, котрі її виграли, часто звуться і героями. Глоблін – автор розвідки про Петрика «Договір Петра Іваненка-Петрика з Кримом 1692 року». Ювілейний Збірник на пошану академік «Багалія Київ», 1927 рік, сторінки 722-723, слушно пише, загострюючи увагу на недосить виразнім соціальнім характері справи Петри Коїви, дослідники начебто випустили з ока яскравіші політичні моменти, тому відповідні малюнки вийшли нереальними, одноманітними, скорше негативами. Отож, з історії цього повстання не маємо і досі. Щоправда, сама особа Петрика дуже цікава. І далі. З його численних універсалів, листів, розмов, то, що видно необійку людину – енергійну і завзяту, сміливу і заміристу. Глибоке розуміння політичної ситуації, добра обізнаність і орієнтування в міжнародних відносинах того часу, певна освіченість і життєвий досвід, нарешті відданість громадським справам і вогневий патріотизм – все це надавало акції Певної моральної сили і національної свідомості. Почалося все з 1691 року. Гетьман Іван Мазепа послав до полтавського полковника Федора Жученка на Всеїдну, як пише Величко, свого старшого канцеляриста Петра Іваненка з монаршою платнею. Той доручення виконав. І відібрав від полковника письмову подячну відповідь, зазначимо, що грошей не привласнив, як це вчинив би авантюрист, і від'їхав до Нового Санджарова, начебто щоб навідати там своїх кревних. Звідтиля у великий писть від'їхав таємно за Воросклу, в полі під скритою сина, залишив санки і, всівшись на коні зі своїми служками, подався до Запорозької січі, де був незабаром поставлений січовим писарем. Уже потому Мазепа виявив, що Петрик, від'їжджаючи, захопив важливі папери, а коли почув, що той баламутить запорожців, просив Кошового видати його як злочинця. Величко, який оповів цей епізод, вважав, що акція Петрика була інспірована самим Мазепою і що той мав от Гетьмана таємні інформації. Сам Петрик на Січі заявляв, що Гетьман його прихильник, так само і Кочубей, однак у Казик казав, що його послав тільки Кочубей. Після святого Юрія 23 квітня 1692 року Петрик у супроводі 60 козаків, січовиків вирушив у Крим, перед цим пробувши на січий рік. У того, хто хоч трохи знає історію України, мимоволі має виникнути аналогія. У 1647 році Богдан Кмельницький, Захоплює королівський листив полковника Барабаша, від'їжджає на Січ, а звідтіля їде у Крим, щоб вступити із Кримською державою у Союз. Костомаров також помітив цю подібність. Петрик, очевидно, розігрував із себе Богдана Хмельницького, писав він у монографії «Мазепа і Мазепинці». Але часи, коли Богдан Хмельницький міг здійснювати свої великі діла, минули безповоротно. Сторінка 439. Але перш ніж податися в Крим, Петрик заїхав до Кази кермена тодішньої татарсько-турецької фортеці, де 26 травня 1692 року між Україною та Кримом було постановлено статті «Вічного миру», в яких і було відбито політичні ідеали Петрика. Це вельми цікавий акт українського державотворення, і його треба розглянути докладно. У преамбулі говориться про тобто виділене, Князівство Київське та Чернігівське, яке разом із Гродовим військом Запорозьким